Via satellit. Radio med fransk Direkte fra havnen i Skagen. Danmarks Radio præsenterer stolt. De sprøde heste. Anders Lund Madsen, Signe Lindqvist og Anders Breinhold er... De sprøde heste. Godmorgen. God formiddag. Goddag til ugens sidste udsendelse. Den sidste udsendelse fra Skagen. Og den sidste udsendelse, hvor du er med, Anders. Ja. Så tager du hjem til Bornholm. Så er det nok. Man har man har vejet mig og fundet mig for lidt. Ja. Man, er blevet, man, er, man er blevet brugt, man er blevet vredet op som en karklud. Jamen, det er rigtigt. Man har kastet hen med skidtfisken. Ja. Og jeg er da kun i min sorg taknemmelig over at jeg ikke skal ud hvor klumpevej går. Det er sådan set ja. midt i alt det tristeste min eneste trøst. Men sådan er mediebranchen Anders. Ej, hvor er det ubehørligt. Hård og umenneskelig. Ej, hvor er det. Men vi ved det er det du elsker. Ja. ja. Vi havde, vi havde aftalt i dag at det her det skulle være dagen hvor vi er positive vi er ja. glade. Ja. Der er ikke er, er nogen sure mine Og jeg skal lige skyde ind det har vi aftalt før. Det har vi aftalt mange gange før, og det er ikke altid holdt, men... Øh det er, der er så meget at blive bredt over i verden. Prøv høre, <laughs> dagens ekstrablad, ikke? Ja. Eller må jeg sige, se og Hør, som udkommer til sydnadene hver evig eneste formiddag... Daily. ...hver dag, se og høre Daily, som blev udgivet af en øh, småalkoliserede chefredaktør, som hedder Hans Engel. De bor på Rådhuspladsen, og avisen hedder ekstrabladet Tør hvor andre tiger. Øh, på forsiden af den avis kan man læse følgende romansen mm. Endte Bræt i aftes... Mimis kæreste kaldt hjem er konen, mm. og så så man så op ind i avisen. Ikke? Ja, jeg så skal vi sammen... lave det. nu skal vi lave et samfald, som man gør tit med at gå ind i historien det og dermed med at lave, fordi det vi bare det kan vi sige nok. Ja. Nu var jeg var der også noget ja, af en. Ja, det er det jeg vil sige det var det var ligesom i går, af det er en historie, en meget meget privat historie om en øh, en mulig øh, borgmesterkandidat for Københavns Kommune, ikke? Mm. Hun skulle også lige have udstillet sit privat liv på forsiden. Yes. Og det skal Mimi Jakobsen altså også skal nu. Men vi love for. Man er også efter uh, Mimi Jacobsen nu. En fuldstændig mm. likudlig privat historie. Skulle vi ikke finde historier om hans enkelte private historier, uanset om de er uh, bekræftet eller ej, men bare fortælle? Ja, det er lige meget. Hva? Skal vi det? Nej, okay, fordi så er vi ligesom... Så er vi, det ligesom dem. Det, ville jo det være er forkert. rigtigt. Ja, det ville jo også være forkert. Og det er også være herrekedelig radio. Det vil være superkedelig radio. Herrekedelig. Men det er gode okay. ligesom, som altid indeholder alkohol. Hans Engel har igen været nede et eller andet sted i kahytten. Eller noget. er ja. sjovt er det. Nej, det er fedt er det. Det er det. Skal vi ikke bare lade den være så? Nej, men ja. det er godt. Brug den Andres i. Brug den i, som motor i programmet. Okay. Og omvendt til noget positivt. Omvendt til positivt. Også fordi den fører direkte ind i noget af det, vi skal det. Nemlig se på svin. Ja, vi skal ud og se på, på svin. Og det er et sted, der hedder Grise Camp. Det hedder Sovkrog Grise Camp. Og det har under et sted, der hedder Grise i det fri. Mm. Jeg synes, at, at øh, vi skal fortælle ordentligt om det. her det, det. det kræver lidt tid. Ordentligt. At for, at det er meget sjovt lidt ordspil. Mm. Mm. Ordentligt. Omnit. Yes, yeah. godt. Skal vi ikke spille en plade? Ja. Yeah. Yeah. Det var Outcast og nummer der hedder Hey Ja. Når klokken er kvart i 11, Anders, yes. og sine, så skal vi ud og besøge det sted, som hedder Grise Camp. Jeg var jo i FarmFond forleden. Jeg har ikke rigtig været det samme menneske siden. Nej, det er rigtigt. På grenen i går, mm. og i dag, der tager du og jeg ud til Grise Camp. Ja, og der kan man naturligt indvende, hvorfor i helvede skal vi begge to afsted ned til nogle svin. Ja. Det er fordi, at, at, at der har man fra Danmarks Radios topledelse sidevurderet, at, at vi tør ikke sende dig ud alene mere øh, så tæt på så mange dyr. Nej. For det var her tæt, på gode ja. Og øh, jeg kan bare... Og det er din cliffhanger. Det, det er at læse op fra øh, syren, hvor der står... Kom og få en spændende guide rundtur i vores grisevogn. Og få en unik oplevelse for at opleve grisene på tæt hold. Hvordan op det står Glad Gladetgrise, schweine, happy pigs. Det er det der står i på syren. Jeg kan godt afsløre, at det bliver øh, omkring klokken 11, man kan høre det her. Ja. Og vi skal ikke oversætte dem, fordi det er jo farligt, fordi så kommer vi ned og så er der bare nogle svin. Ja. ja. Om lidt får vi besøg af en fra LCV fra lokalradioen her i skans område. 10 Tjfm. Tjfm. 10 øhm, og det er og jo. Og det er jo også det er Undskyld. ønskede. ikke noget? Nej, men jeg bryder ikke. Bare, okay, men bare, det. det er jo også for at, at, at, at få de lyttere med. Ja. Okay. Og man kan sige, at jeg ved, at den lokale radio også har en del fokus på dyr, og ikke mindst dyr, som er forsundet. Ja, Præcis. Det er det. Og, og vi gør det vel også lidt for, vi har hørt, at de har omtalt os og snakket mm. positivt om mm. os. Så siger ja. vi, ved I hvad, Skagen nærradio, 10 FM kan kun høres i Skagen og omegn, mm. og derfor så skal vi da give noget igen. Er der en sag? en lokal sag, ja. som vi kunne hjælpe med, som ville blive bedre. Fordi vi har de her mægtige sendere. Fordi at, mm. øh, vi er, er overmagten, som er altså ja. er en ja, der ikke? sidder jo folk i Bangkok nu på noget net radio og hører det her. Ja. Eller noget. Hvad skal vi være Så får vi besøg af en skavbo, som har opfundet noget, som jeg synes er rigtig, rigtig, rigtig smart, ja. som kan garantere kystsikring, hvis altså, at det virker. Og om det virker eller om det ikke virker, det finder vi ud af. Og så er der simpelthen også lokal modeshow. led. Temaet eventyrtøj. Ja, og så også fordi det er sidste dag, vi er så vil vi også stikke hånden i et dusin vipseræder. Ja, det må man ja. sige. Eller fødderne, hænderne, hovedet ned i vipseræderne og snakke om det, der hedder Ja. Fordi det er sjovt at få nogen over nakken, mens man laver radio, <laughs> og fordi det er relevant stof. Ja. Det er ikke sjovt at få nogen over nakken, mens man laver radio. Har du nogensinde brødet? Nej. Nej. Og det skal vi heller ikke starte på nu. Vi laver glad radio. Anders, er du sød at sende en glad melodi i gang? Ja yeah. Det er Bombay Rockers og Rock the Party. Velkommen til dig, Elisabeth McManus. Du er øhm, vært og arbejder op på Skagen Lokal Radio. Det er lige når jeg kan gøre. Og du har fået fri i dag, eller skal du op og sende radio senere? Vi har stadigvæk vores middagsindslag, der kører fra 13 til 14, og så er vi på igen fra kl. 16 til kl. 19. nat. Og hvad er det? Øh, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad vil der foregå i dag mest? Vi har vores service-radio. Det er servicemeddelelser. Lidt om, hvad der sker rundt omkring her i byen. Så er det selvfølgelig vores reklamer. Det er det, vi lever af. De skal også sendes ud. Så er det blandet med meget blandet musik. Alt fra de gyldne løver til uh, techno til pop, til rock. Og dødsmotel også, fordi der er man jo ved lidt tilbage fra at spille i Danmarks Jamen, uh, vi har faktisk et program, der hedder Happy Metal Eller der spiller Happy Metal, Så uh, det, hedder man, uh, det hedder Hardbox. Der har vi lagt specieltprogrammerne om søndagen. Og Hardbox hører så det, vi også kalder programmer. I høj grad programmer Ligger man det i Nej, det gør man ikke. Det ligger om aftenen. Så de er spredt. Så om søndagen kan du høre alt fra en time på Harmonikassen til Happy Meadow. Eltebet, når man nu lytter til TIA FM, som vi jo hedder. Hvad er så en typisk sag for jer? Hvad er det, du føler, der er det vigtigste og det, I laver mest af? Vi skal være lokale. Uh, vi skal være der for lokalbefolkningen Hvis man uh, har en hund En kat eller et eller andet, der er blevet væk jamen, så tager vi det med som efterlysning også uh, Vi skal være et servicemedie, Hvor folk kan komme til os Hvis de har et eller andet på hjertet Og så skal vi se om vi kan gøre noget ved det Vi skal levere noget god musik Det skal være lytternes radio mm. Men spiller noget uh, Er der noget der er for småt Til at blive efterlyst Ja det er der uh, vi efterlyser ikke tabte punge, øh, briller, øh, altså så skal der være en meget speciel årsag til det. Men sådan noget som dyr, det er sådan noget som folk, altså har man et dyr, så er det jo egentlig et familiemedlem. Ja, det kan man sige. Og øh, på den måde, der, der føler vi, at som lokale radio, skal vi hjælpe folk der. Men jeg havde altså også en gang en matematiker der hedde Søgaard, som havde æh, sådan et forhold til sin punkt, som godt kunne være nærmest som om, den var et familie med det. Og det, er det det, du vil kalde særlige tilfælde, hvor man går ind og siger, det efterlyser vi, fordi folk er meget knyttet til deres punge eller noget? Ja, vi havde blandt andet en under æh, træffet heroppe, motorcykeltræffet, der havde mistet sine sadeltasker. Og de havde ret stor værdi for ham. Ja, det er klart. Den tog vi med. Mm. Der er heller ikke noget at være, når man mangler sin tasker. Jeg skal høre, hvad har været det mærkeligste i nogensinde, som jeg gappede hvad er, det, hvad er det mærkeligste, I har dækket, eller den mærkeligste opgave, I har fået, eller det mærkeligste, I skulle øh, efterlyse? Åh... Oh, jamen, vi har jo haft efterlysninger på papagøjer. Ja. I går blev jeg faktisk ringet op af en, der havde en parakit. Så jeg kunne så øh, bruge lejligheden her til at sige, at i 13, der sad der i aftes en parakit. Så mangler man sådan en, jamen, øh, så kunne det jo være, at man skulle kontakte de mennesker, der bor dernede på Ødevej 13. Så... Øh, Ellers så øh, jamen det er jo, det, det, det, det er hvidt spredt. Vi har haft skeder. Ja, det er skeder? Ja, fremdeles skeder der er kommet også på besøg ude på radioen. Så øh, jeg skal høre er de så geder der selv har fundet frem til radioen eller er de bliver en led derhen? Øh, det er mange gange børn der har fundet dem et eller andet sted og så øh, hvor de har gået på vejen eller sådan noget og jamen, så er de vidst der skal ind der radio var der. Så, hvor kommer man hen? Ellers har I nogen øh, har, har I nogen idé om hvor meget det hjælper med de her efterlysninger? Vi har faktisk indtryk af det rigtig godt. Vi havde en øh, familie fra Aarhus, der havde deres kat med heroppe. Og den var ved et uheld stukket af. Det gav meget arbejde til os alle sammen, fordi at den her kat havde en bestemt beskrivelse. Men det var der andre katte, der også svarede til den beskrivelse. Så øh, på den måde nåede vi faktisk rundt omkring en hel masse forskellige mennesker. Men det lykkedes faktisk at finde katten. Ja, men så kan det jo ikke være meget bedre. Jeg synes, vi spænder en plade og så snakker vi videre med spil om et øjeblik. Ja Det er hende der, som engang var med i S-Club 7, og nu er gået solo. Det er rigtigt Jeg kan ikke huske, hvordan hun hedder. men hun har også nogle sløjfer på trusserne i videoen. Åh, oh, er det så S-Club 6 now? Ej, for hun er jo gået solo, så ja, hun så er jo mere S-Club S 1. S faktisk... oh, ja. ja. Nå ja, ny S-Club. Ja. det var slet ikke det, vi skulle snakke om, men Nej. det var i hvert fald hende, vi hørte. Elzebeth, altså, øh... hvordan synes du selv, det er at lave tier i Jamen, øh, det er jo lysten, der driver værket, havde man er sagt, eftersom der ikke er nogen lønede overhovedet på skændende radio. Så kan man sige, at jeg er 17 år på banen det er vel egentlig ikke så dårligt endda. Men du arbejder jo også øh, ved siden af, som, er, som en helt almindelig erhverv. Hvorfor, øh, hvad, er det, der, hvad er det, der gør, at man gider at gøre alle de her dag efter dag efter dag? Hovedsageligt glæden ved musik. Jeg elsker musik, og øh, kan godt lide faktisk næsten mere eller mindre alle genre. I tidernes morgen, for jeg har været på radioen siden 93, 93 94, 94, stykker, noget i den stil, der deltog jeg tit, når der var ønskeprogrammer, og lærte så de her værter at kende, og øhm, på et tidspunkt sagde jeg, at det kunne være fedt at lave sit eget musikprogram stadig. De. Det må du gerne, men du skal selv præsentere det. Og sagde jeg, nej, så skulle jeg ikke noget overhovedet. Men øh, en meget, meget god ven af mig, Henrik Lyk, som for øvrigt sidder nede på Lokal Nej, til Henrik. Ja. Han hævde øh, på et tidspunkt fat i mig, og så sagde han, ved hvad, jeg snakkede støtter der hele vejen. Og det gjorde han. Han var rigtig, rigtig god. Det var sådan et eller andet med, at hvis man lavede et eller andet godt, så sagde han, sådan Elisabeth. Og når man lavede noget lurt, så sagde han, hvad fanden laver du? <laughs> han kan godt finde på at bande. Ja, det kunne han godt. Og yes. det ved jeg godt, det må man ikke i P3. Jo, oh, oh, jo, jo ja. det, må, det man må man gerne. Jo banen. Banen. Ja, i hvert fald. Man, jeg må i en intervju, Elspeth, og sige, det må man godt, du banner alt, hvad du vil. Ja, okay. Du skal ikke holde dig tilbage. Er der noget, er der altså må her er altså muligheden for at bande hvis yes. det skal være. Altså jeg vil sige, at Frederik bandede forleden dag, og ja. mener, når han må bande, hvem må så ikke Det bliver jo som en tøbryd Ja, det er jo det. det, er jo det. Jeg ved også godt, at en enkelt gang, der er der også kommet en lille banneord fra P3. Jeg lytter faktisk ret meget til P3. Tak. Oh, ja. tak. Jeg vil gerne høre, Elspeth, igennem så lang en karriere inden for en lokal radio, så må du støde på historier, som ikke kan bringes i skagen i radio, fordi de er simpelthen At Der må foregå ting i den her by, som er så hemmelige, at det ikke tåler æderens lys, om jeg så må sige. Er der jo nogen, at nu kan du selvfølgelig ikke sige det, mens vi er på, men kan du lige efter, vi er færdige, give os et par desinger? og Anders. Hvad? Også gerne nu. Jamen, det, det kan Elspeth jo ikke gøre. Okay, Kom. <laughs> Ej, jeg, jeg, jeg kan ikke engang komme i tanke om noget, som øh, egentlig ikke måtte siges. Jeg skal bare sige, jeg giver så altså Jeg har hørt, at der er folk i Skagen, der indimellem handler uden moms. Det er der jo nok, er der ikke det alle steder. Jeg kan ikke få det bekræftet nogen steder. Ej, men øh, det, det kunne jeg godt komme i tanke om en enkelt eller øh, to, tror jeg. Altså, men Elzebeth, du har da ikke købt en, nogensinde en pose rådspælger, uden, øh, uden at det var et sted, hvor der blev talt talt moms, vel? Nej, jeg har fået nogen fra ærne. Sådan. Det er noget andet. <laughs> ja, det er noget andet. Sig mig, Elzebeth, er, er du ligesom blevet en verdensberømt øh, skavbo heroppe? Jeg ved øh, vil ikke verdensberømt, men øh, jeg tror, mange mennesker kender mig. Jeg oplever jævnligt, at man står et eller andet sted, og de siger, Hej, Elisabeth. Og Det er grundet af, at det er min stemme. Det er ikke mennesker, som jeg umiddelbart kender. Kan du komme øh, på Body Holly? Øh, nej. Nej, det ja. har de egentlig aldrig inviteret mig til. Hvor er, det? Så Hvor er det, egentlig, var det egentlig trist, at du gør så store tjenester på byen, men så, hvis man er ud og at have en lille sving om, for det holde, så er det bare mere betalt. Ej, det godt, kunne det, godt være... Det ligger der fjernet og, og, og, og være bitter, men det kunne man da godt. Der er mange radioværter, Anders Breinholdt, i Hovedstaden, ja. som jo øh, nyder godt af, af deres radioberømmelse, så man kommer gratis ind på nattduber. Ja, det har jeg hørt om. Ja, ja. Ja, om øh, nummer... halv, for eksempel. Man må sige, at jeg kommer ikke så meget... Rundt omkring i byen, fordi at det er jo hovedsageligt fredag, lørdag aften, at der foregår noget hernede i byen. Og der sender vi også radio. Ja. Så hvis man endelig har en fri aften, så kunne det jo godt være, at familien synes, det var hyggeligt, at man øh, satte sig derhjemme og spiste måske en engelsk bøf og et glas rødvin. Høj, du Efter 17 år i faget, og du siger det, det synes jeg er standhaftigt, at du kan, du kan holde ud, For I får vel nogle gode tilbud en gang, men gør I ikke det? Vi har et rigtig, rigtig godt samarbejde, synes jeg, med, med byen som sådan. Altså det vil sig altså, forretninger og virksomheder øh, i det hele taget. Dem skylder vi faktisk en kæmpe tak, fordi uden dem, jamen, så var der ikke noget, der hed Skagen der Radio. Så det kunne jo så samtidig benytte lejligheden til at sige tusind tak, og husk, vi er der. Ja, og hvad med politiet? Er I stået på god fod med politiet? Det hænder sig politiet, hvis de øh, har en eftervisning på en person eller sådan noget, henvender sig til os og siger, kunne ikke bringe den her efterlysning. Det er sådan, vi har ANR i Frederikshavn kørende på vores frekvens, når vi ikke sender. Ja. Nå, okay, men det er jo nærmest det, det, det jeg har hørt, at de bruger MAFIA-metoder for at komme ind og sende. det er rigtigt? <laughs> det er det tror jeg ikke, jeg har nogen kommentarer Nå, til. Nej, der kan jeg sige, nu piller vi nemlig noget af, at ja. det er de historier, som ikke kunne komme frem. <laughs> men men det, er det, der det kan komme. at de er ved at fryse ud for senderen? Det er de forhåbentlig ikke. Nej, nej, nej, nej, nej. Altså, øh, vi har lige udvidet vores sendetid. Nå, det er Æh, Faktisk i vores middagsindsdag, som vejede 25 minutter, det har vi nu udvidet til en time, Og det er egentlig lidt et luksusproblem, fordi at vi faktisk havde for mange reklamer til de der 25 minutter. Så øh, øh, og der er ingen problemer med det. Altså, vi, vi, vi, vi har ikke noget at samarbejde, ingen... men at, vi har, har heller ikke noget... Vi den det, Elisabeth. jeg til at uh, sige andet end pæne ting om er. Elsebend, øh, den her boks, jeg sidder med i hånden, det er en, som øh, en 12-årig dreng har lavet i en elektronik-time. Det, øh, det er vores tek Tekniker Sten Svendsen, jeg at ved det, og så er en mand på, på, på 40 år, der har lavet den her knap. 40? Gider du ikke at trykke på den, og så har du øh, 20 sekunder på forspillet, og så øh, vil du ikke præsentere et nummer for os i radioen. Og det er det, det, der står der. Det er, det, er det, der står der. Vi skal ja. spille to Vest her. Ja. Det her, det er så Elsebend mærk fra Skagenhavn, sammen med De Sprøde Heste. Og det musik, du skal lægge høre til, det er at sige, du er sikker. Husk nu at være med os, 106,4 i Skagen, 104,4 i Aalbække. Tak fordi tak. du kom, Elisabeth. Tusind tak og fortsat god sommer. Du Vest, og her var det No Doubt og Hey Baby. Det, har tænkt over, Anders, ikke? Mm -hmm. Æ, nu, når vi, er, vi snakker radiofagsprog, ja. det er, i fire uger har du været med. Yes. Og, øh, og det her, det bliver lidt teknisk nu. Men ja. det er sådan, at øh, Diskusvælsen, vores tekniker, ja. han skruer op for mikrofonen, så siger han, nu har jeg åbnet mikrofonen. Nej, det siger han nemlig ikke. Og, og det, så, så siger han, der åben. Nej, det siger han helt oh, ikke. han. Han no. siger, jeg begynder at åbne ja. nu. Okay. Og, og det, der så sker, det er altså, at... Øh, Ja. du var klar. Hvad var det, du var klar til? Jeg er så klar til at udsende en efterlysning. Ja, fordi at, uh, det kan vi lige så godt gøre. Uh, vi har fået en hilsen. Vi har ja. fået hjælp i, uh, på 10 og 5. Vi vil godt give tilbage. 106,4 i Skagen og 104,4 i Aalbæk. Ja. Vi har en efterlysning på en gulnæbbet paragit på Ådvej 13. Eller ejeren i hvert fald ikke. den er blevet set Fremlysen. på... Det er en fremlysning. Okay. Den er set. okay. Einstein og Einstein. Ej, Så jeg tager du den, äh, kammerat Zweig. Nej, nej, nej, nej. Jo, for jeg skal da ikke trænge mig der på Der var ingen grund til at efterlyse ja, de er par kit. Altså, de du kan også læse op af slutspurten i kvikudkøkkenet her, fordi det der, det, den er skrevet på. Nej, nu tager du ud her, kammerat Zweig. Prøv at her. Kloge over. De er jo ejerne. Jeg har åbnet musik. Hvad? De er jo ejerne. De Hvad? mangler. Det skal ikke et Nej, vi skal passe på, at du ikke bliver efterlyst, kammerat med noget tungt om benene ude på well, enden af De okay. har parakitten! Vælde, jeg prøver at hjælpe en parakit i nød, og så får man helt en spansileaffald i hovedet. Nej, men der er jo ikke, du hjælper jo ikke en parakit, når Nej. du siger, at du efterlyser en parakit, når altså, det er en parakit, okay, jeg der efterlyser ikke, og så vil jeg godt bede, ikke okay. okay. bliver afbrudt. Ja, fint. Der er efterlyst ejerne til en guldnæbet parakit, der blev set i går, nede på ådvej 13, i et træ Og det var en guldnæbet parakit. Vi ved ikke, om den stadig er på øjet vej 13. Men hvis den er, så ved man, hvor den er. Og ejerne. Se, nu er der en produkte, der siger noget øret på mig. Jeg, prøvede, jeg var så tæt på, og så sidder der en ja. eller anden dresseret chimpanse og siger et eller andet ind i øret på mig. Som, Han siger et p 3 -shirt. Må, Hvorfor jeg jeg shirt jeg gør ingen ene, ikke? Det stod her over hovedet. Hvis, eller ikke? Det er, at hvis ejerne til den her skide parkit, De kommer herned, ikke? Der er jo en i sin bedste alder, der forsøger at lave en fucking fremlysning, og så er der jo en eller anden dresseret abe, som pludselig begynder at snakke om t-shirts. En dresseret abe, som efterhånden, at han har været et lille billede på hjemmesiden, har jo fået så mange kvindelige venner heroppe i Skagen, så han ikke rigtig har tid til at begynde at bekymre sig om noget så prosaget som et radioprogram. Han er Anders, bare blevet krukket. Tag den tag fremlysningen igen. Okay. Vi bringer en fremlysning af en guldnæbet parakit, der er set i går på ødevej 13. Det er en gule Den kan kendes på, den har gule næv. Ejeren af den parakit kan henvende sig i TFM Elspeth Magnus. hun ved, hvad det handler om. 106,4 i Skagen og 104,4 i Aalborg. Ring ind, skriv ind. Produceren vil give nogle t-shirts og en fræk aftale med sig selv, fordi han er så flot en fyr og har været i Livgarden engang. en er der nogen forlydende om, at øh, vi skal have nogle p t shirts i forbindelse med øh, fremlysningen før? Fremlysningen har endnu ikke båret frugt, men det er jo et mægtigt medium radio, så jeg tror, at er der nogen, der ejer denne parakit, så er den på vej hernede. Godt. Ja. Altså ikke parakit med dem, der er den. Jeg var, jeg var øh, ude på Grenen i går, da, hvad hedder det, Grenen. da der var lokalmesterquizzen. Og du ja. fandt på sådan en sjov revy-slogan. Det vil jeg gerne lige høre ja, der må vi, skulle nok, øh, vi må nok give æren til Martin Engmoen, en af vores medarbejdere på og det er også mm. Vi var på Grenen forleden aften. En så, jeg skal sige til folk, hvis der sidder reviforfatter derude, tag jeres notatblok frem. Vi går og oplever videoer med vores mobiltelefoner og laver sjove ting. Og jeg kalder Christian, den lækre fyr i vognen. Han finder fiskene i vandkanten, det der så siger han, netop Og ja. det er jo sjovt, ikke? Og for dag gik det ned af bakke, eller op ad bakke. Ja, eller det, helt, ja det, det gjorde jeg så. Og, bedre. og så blev vi enige om, hvis man nogensinde skulle lave en revy i Skagen, så skulle den hedde Grenen-revyen. Nej, nej, nej, nej, nej. Omgivet Skagen-revyen, ikke? Altså, øh, ja, eller jo, hvad? men det, vi arbejder lidt med okay, siden okay. til siden Okay, Skagen-revyen, undertekst, helt til Grenen. Ja. Okay. Der der kan det kan nok bruge. også være, der var lytter hernede på haften, som, som fik en sund latter under det. Men du var midt i at sige noget, undskyld. Det var bare, at det er faktisk Martin Engmoen, medarbejder på programmet, som ja. har fundet på sloganet helt til gren, som uh, sidder tager imod telefonerne, når man ringer til lokalmesterkrisen. Ja, så kan også Og allerede der kan man jo også fylde videre af at få, uh, få, få at vide, hvad Martin mener om, om sloganet, som han selv har fundet på. Ja. Martin er også en mand, som øh, stod bag en kampagne i Norge for år tilbage, hvor han forsøgte at øh, få øh, øh, altså, visse mærker og forbudt. Det lykkedes ham ikke. Og så kan det godt være, at man tror, at den, der er den flotte fyr her på redaktionen, det er Christian Mors producer, men det det så også. skal man bare vente, til man ser Martin i Han er en flot fyr. Wow. Wow. Honky, honky han er limo. godt nok gift og har børn. Han er afsat, men han er en flot fyr. Ja. Ja. Men det er det en godt, meget, meget lang fyr. indledning til at fortælle, at folk de kan ringe nu. 73 gange 20. Ring yeah. til os, hvis du vil deltage i uh, lokalmesterquizzen. Og det, jeg vil sige, det var, ja. i går... Kan jeg forstå, der var der en lytter igennem, som var meget lang tid om at svare. Ham, som går videre i den første lytter, vi ringer op i Og det, der godt ved ham, altså udover, at han selvfølgelig var lang tid om at svare, det var, at han hedder Anders. Så det er nemt at huske, hvad han hedder. Så i dag, når vi siger, hvad så, Anders, så kan I alle tre sige Hej. så er det Anders, der er hurtigstjort. Ja, det kan det jo være. altså man kan så bare vide, at dem, der snakker i munden på hinanden er Anders. det er så jer to, og ham, der svarer om fem minutter, det er så Anders lytter. spørgsmål. Men uh, Ring 73x20, det er uh, billetter til Skanderborg Festivalen. Det er rent faktisk en VIP-pakke til Skanderborg Festivalen, vi spiller om. Og så har jeg fået, lyst, så har jeg fået lov til at ønske et, et stykke musik, som kommer nu, fordi I var så herrerunde ved mig lige før. Åh, oh, det er et godt orkester. Hvad er det? Et Dandy Warhols. Og det er et godt orkester. Tæt Yes, Dandy Warhols, Bohemian Like You. Vi har nu 30 sekunder op til nyhederne. Det gør, at jeg lige kan nå fremlysningen af den blå næbede parkit nede på åndenvej 13. En gang til. Og jeg sagde fremlysning, ikke efterlysning. Godt. Den er fremlysning. Det den sige cool Ja, der jeg sagde blå næbede. Okay. Det er lige meget. En, en fugl med næb, for fanden. Den er nede på paradis æblevej 13. Andersand passer på den. Kom og mød op og få 26 t-shirts af Christian Engel og Martin Engel. Og Martin Engmo. Og hermed er der mye og oh, nyheder klokken 10. Via satellit. Radio med venskab. Direkte fra havnen i Skåne. Danmarks Radio præsenterer stolt de sprøde heste. Anders Lundmæssen, Signe Lindfjeld og Anders Brændhold de sprøde heste. Hvis man kan forestille sig rødden altså noget, der er så rødent, at der lugter så fælt, mm. så øh, sker det cirka et par gange i time eller tre, hvor vi sidder her på havnen i Skagen foran parkhuset, at der kommer en øh, transport af affaldsfisk, som er på vej til fiskernes fiskeindustri, hvor jeg var i går, hvor de der var øh, mel, fiskemel, som ikke bliver givet til køer, det lugter usandsynligt rent. Og de kører altså forbi os. Og sådan en kørte forbi os lige før. Og måske var det faktisk en af dem, der klumpe var i. Ja, det, det skal man da ikke kunne sige. Nej, man er jo. Klumpe må jeg lige ind, er ikke blevet lavet til oksefoder. Nej, Nej, det er det da ikke. Fordi det, det laver man da ikke her. Det, det gør man da ikke. Gør man ikke. ikke. Nej. Det jeg skal men, lige sige, og det er det, der gør en glad igen. Også gør glade, lytterne glade ved at lytte til programmet. Der. Okay, så går vi lidt ned med noget skidfisk. Men så kan jeg hive dem op igen med at sige, nu er det endelig tid til rosévin. Det er også rigtig at Vi er topmødet i BT i dag. No. Endelig er det tid til rosé. Er det rigtigt? Yes! Ura. Nu kan vi gøre det igen. Er det Per Pallesen eller en anden en, som altså lever af at drikke sig stiv kl. halv syv morgen i morgen-tv, der har den artikel? Nej, det er Torgild Kragholm, der, har, der har simpelthen har, har snuset den her nyhed op. Det er, øh, der, er der er endda seks rosévine anbefalet i BT i dag, som man selv kan eksperimentere osv. Men ja. endelig, Anders Breinholt, er det tid til rosé. Om et øjeblik er det tid til øh, at snakke med en fyr, der hedder Paul. Det er den... Øh man kan vel godt sige, at den lokale ge geoløs heroppe i hvert fald, har i hvert fald base ja. i Skagen. Og øh, jeg ved at, sige, at du er meget interesseret i noget, det at han har lavet noget med havet. Jamen altså, han har jo opfundet noget. Altså, man bruger millioner og millioner og millioner penge på hver år at lægge alle mulige sten ud og plante buske og sætte alle mulige ting for ligesom at lave en form for kystsikring for, at havet ikke skal æde. Øh, Men, ja. ja, og altså, her, som vi får besøg af, han har altså opfundet nogle pæle, som altså jeg synes, at der vil at være tydeligt bevis for virker, men som jo ikke rigtig er blevet anerkendt endnu. Er det offentligt i Danmark? Ja. Altså det er simpelthen myndighederne, som ikke, ikke vil gå ind og, og sige, okay Paul, vi kan se, at din opfyldelse virker. Vi, vi giver dig ligesom lov til at blive mange millionær på det her. Sådan. Det her med et øjeblik, du kan med Paul Jacobsen her i April Lavigne og noget, der er Happy Ending. Vi har fået besøg af vores næste gæst her foran parkhuset på havnen i Skagen, og det er dig, Paul Jacobsen. Velkommen til programmet. Tak skal vi have. Paul, du har jo opfundet det her rør, som jeg nu altså forsøger at tage op på bordet, og det er, hvis jeg skal prøve at beskrive, hvordan det ser ud, så er det vel to meter langt, og så er det noget galvaniseret jernrør for neden, der ligner sådan et stort blikkenslagrør. Og så sådan et andet plastikrør for oven, som der er sydne, eller hvad hedder det sag, nogle, nogle små tynde, fine riller i. Og så er der gule propper, ligesom øh, for hver ende af det her rør. En mega bong, kunne det godt ligne. Ja, det kunne det godt. Hvis man, øh, hvis man var øh, lidt øh, ungdommelig, så, så kunne det sikkert godt ja. ligne det. Hvad er det her, Paul? Det, vi ser her, øh, det er et øh, drænrør, og øh, det skal bare vendes om. Øh, du vil have øh, solrøret ned i stranden. Der er der. Fint nok, Jørgen. Der var en motorcykel. Ja, det var bare en motorcykel. Det er for, der fordi, forbi. at Anders Bregnhold sagde, at det med bogen, så kom det. <laughs> det, vi sidder med her, det er et uh, drænrør uh, forsynet med et stålrør. Og det skal, sætter vi så ned i stranden, således at drænrør, det dræner stranden. Og på den måde, der kan vi så lave kystbeskyttelse. I det øjeblik, man dræner en strand, så øh, bliver stranden tør, og når så bølgerne, de løber op på stranden, så forøger man saltvandscirkulationen ud i forstranden, og det skyller så uh, silt og små uh, partikler ud af stranden, så at stranden bliver veldrænet, og den bliver så højere, og den bliver bredere. Okay, stop jeg forstod så ikke noget af det, du sagde der rigtigt, helt. Øh, øh, at det vil er det, det gør? Det forhindrer, at... Hvad er det, de, øh, det... Det i det øjeblik, vi sætter rør ned i stranden, det her det er i virkeligheden et lodret drænrør. Og nu uh, viser jeg uh, her, så I ja. bedre forstår, hvordan uh, tingene de virker. Når i det øjeblik, man sætter løgrette drænrør ned i en strand, så kan man dræne en strand. Altså, det vil sige sådan, så havet ikke æder sandet? Ja. Ja. Og hvor, hvor langt skal det ned? Altså, nu skal plastikken her med de rillerne i, det, det er så det, der skal ned i sandet? Ja, og røret her, det bliver gravet 2 uh, meter ned i stranden. Det her rør det er 1,75 meter langt. Og det betyder, at røret sidder 25 cm ned i sandet, så man ser slet i rørene i dag. Da vi startede med at lave disse anlæg her, der var uh, stålrørene, de var synlige i stranden, men i dag, der, uh, arbejder vi med det, der hedder dykkede moduler, og uh, rørene, de sidder nede i stranden, så man slet ikke kan se dem, og det vil sige, man kan slet ikke se, at en strand, den er sikker med det her metode. Jeg nu vil jeg, om jeg godt lige have ja, overrød ja, ja, den her, det er, fordi det, fordi du ved jo noget om det her, Anders. Jeg ved jo noget om det her. Øh, gør jeg? Nej. Du bare og nikkede, da du hørte det. Da... Det er fordi at min far også er ingeniør, og der er noget jeg respekterer her i verden, så er Det, ingeniør. det er og det er du jo også, er det ikke korrekt? Jo, det er rigtigt. Uh, ingeniører, det er jo sådan folk der har studeret lidt. Det er nemlig rigtigt, og det er også folk som går rundt og redder verden hver eneste dag, men de gør ikke noget væsen af sig. Det er jo men... ikke Osher eller noget. Osher er jo ikke civilingeniør. ingeniør. det vil være svært at sige. Han ja, bro... er nok heller neppe aldrig. Han har heller ikke lavet dræning af stranden. Men du er specialist. Eller det vil jeg sige, det har han måske gjort, men det er så på en anden måde. Øh, det overfører betydning. Paul, Undskyld, du er Svastrøms ingeniør, korrekt? Ja, det er rigtigt. Og hvordan får du ideen til, hvordan opstår den og siger, ved du hvad, vi vil at blive et af vandet, jeg laver din pæl. Jo, men altså, nu her ved Skagen, der har vi jo uh, set havet der hede af, af landet i mange år, uh, herude sydvest for gamsken. Jamen, der har det taget to meter af stranden hver eneste år, og vi kunne se kysten den rykke tilbage. Og herover på Østkysten, der har man jo sandfødret for halvanden million kroner hver eneste år de sidste 20 år. Det vil sige, man kørte sand ud på stranden, og det var man færdig med den 20. november eller den 30. november kl. 4. Og dagen efter den 1. december, så var alt skyllet i havet. Det virkede så sådan ret håbløst, det man foretog sig. Men hvordan, altså, man, som du siger, man bruger alle muligt forskellige. Der er også nogle steder, hvor man lægger bunkevis af sten ud for at lave bølgebryder eller sådan noget. Hvordan skete det rent fysisk, at du kom i tanken? Om, jeg laver som røg her. Uh, vi læste om uh, projektet derover ved Nordsjøcenter ved Hirtshals. Uh, der skulle man jo bruge rent saltvand inde i de store saltvandsakvarier, der man byggede Nordsjømuseet. Og der laver man så nogle horisontale dræn ud i stranden, og så pumper man uh, vand derude fra ind i de store akvarier. Og uh, samtidig der opnåede man så et kysttillæg over ved uh, Hirtshals derovre. Men uh, med, med, hvad, var det mest så stort af hjemmeladet frikadeller? Har du tænkt, at det er sådan, jeg gør det, eller hvordan? Nej, så lige pludselig en nat øh, kl. halv tre, der vågnede jeg og tænker ved mig selv, jamen når man dræner en strand, så får man kysttillæg, og da man dækker alle grøfterne mellem Skagen og Gamle Skagen, der fik man stor kysterosion, der byggede jeg 12 høfter herude nordøst øh, for Gamle Skagen, og pludselig kunne jeg se den store sammenhæng i øh, kysterosionen. Og så gik jeg i gang med at forske det. Jeg vil sige, det har jeg også tit haft. Jeg vågner op på en og sige, det er sådan, det er sådan, man forhindrer evolution af stranden. Det er bare noget, jeg har glemt næsten morgen. Du glemmer og... at simpelthen at stå og skrive det ned? Og det er så ærlig. Og det er der så mange, der vågner med gode idéer, som de aldrig når ud til resten af verden, fordi de glemmer at skrive dem ned. Men nu tager vi et stykke musik, så ja. kan folk måske få skrevet deres idéer ned, om de nu har nogen. Og så har vi to mål tilbage, på Poul. Et det er... Øhm Lige her at vide mit øre, jeg skal ikke give dig det, så vil jeg sige, at jeg kunne godt tænke mig at se, hvad du har i din taske. For du har noget med der ligner en, en lægetaske, og det er vel nærmest en opfinder taske, tror jeg nok. Det, vi, vi Må vi kigge i den bagefter? Ja, selvfølgelig, ja, selvfølgelig må man det ikke. Der ligger altså sig. ikke to cola, er det i, ligesom den til København med flyveren. Jeg glæder mig til at se den. Det er Lemar og nummer, der hedder 5050. /50. Der bliver jo diskuteret meget øh, her og nu på, øh, på havnen, hvor vi sidder og kigger på de her bedler øh, af alle de her øh, strande med og uden rør. Og øh, jeg må sige, Paul, altså jeg er faktisk overbevist om, at det her det virker. Øh, men altså nu er det jo ikke mig, der øh, der øh, der, øh, der er inde i kystdirektoratet. Nej, det kan man sige. Men til gengæld så ved jeg, Anders Brein, to, at Anders Brejner, du gerne vil se, hvad der er i den her taske. Men, men, men, Paul, det ligner jo en lægetaske. Eller nej, det ligner en opfindertaske. Det ligner en, hvor man tænker, ved du hvad, jeg har lige brugt. For lidt du, Paul, du, du er ikke på ud at rejse eller et eller andet, så er det, så er det din private taske, vi ruder i, vel? Nej, altså oh, det, er jo, er øh, det er jo min taske. Jeg normalt har med ind og nu, jeg er ude at rejse, og øh, det vi ser her i, Ja, det er jo da lidt uh, flyvebilletter, uh, hvor jeg var henne uh, sidste gang. Jeg ved ikke, hvad det står på? Det er med altså den. private, uh, Det okay. har været i Amsterdam. Nå, jeg var i Amsterdam. Jeg har uh, også lige været i Kuala Lumburg, uh, Hvad lavede du der? Jamen, uh, vi laver jo et uh, projekt ude i Malaysia til ca. 30 millioner kroner. Der har vi bygget en strand ude foran to hoteller, ude i uh, Tiluk Tempadan, ude på Malaysias østkyst. Og der pumper vi så øh, 160.000 kubikmeter sand ind på stranden, og de er så stabiliseret med SIC-metoden, det vil sige, at de er så dræende efterfølgende. Men så med røret? Ja, så det er øh, store projekter, vi har i udlandet. Ja, øh, det det undskyld, men det er det er ikke så vildt, med det, der der ligger en artikel i den taske, hvor der selv kan betale sig. Ja, forholde, øh, måske vi skal afslutte interviewet nu og sige, øh, det var hva, hvorfor gør, det det synes jeg er lidt mærkeligt. Ja, se øh, vi synes jo ikke, at det er selvtægt der går ind og sætter øh, drænrør ned op ved bølgebryderne ved Lønstrup. Man har indtil nu brugt 25 millioner kroner på at sandføde og hæve bølgebryderne op ved Lønstrup for at bevare konstruktionerne. Og jeg kom så tilfældigvis at sætte nogle moduler ned igen her ved bølgebryderne, da jeg have været ude ved Morop Kirke her i marts måned. Og nu ser vi så her fem måneder senere, så ligger bølgebryderne passivt inde på stranden igen, ligesom i 1999, da vi satte røren ned første gang. Det er selvtægt. Ja, det er der nogen, der mener, det er selvtækning. Jeg mener, det er forskning. Men, Paul, Men jeg, jeg troede, det, det, det var an... på Vildevejen, du havde hakket ned, på grund af, at han har gjort en anden den bil, politiet ikke at tage sig af sagen. Det er Arh, din version af selvtækning. Det, det I ser der. Det er altså et, lave, et læserbrev øh, fra... Øh, ja, han har gået på universitetet. De siger, at okay. han er meget, meget belæst, den Uff. mand. Men øh, man skal jo ikke være professor for at kan se, at øh, SIC-metoden er mere effektiv end bølgebryderne, Og bølgebryderne de ligger altså inde på stranden i dag øh, passive ja. igen. Jeg vil godt lige høre, er, det, er, er der nogen inde på det her Paul? Kan du bygge? Øh, kan du gøre Gør os landfast med Norge, hvis du har lyst til det. Nej, det kan jeg ikke. Det eneste, jeg kan gøre, det er, at jeg kan bringe profilerne ind i det, der hedder et balanceprofil, og det vil sige, at kysterosionen stopper, og det betyder, at jeg kan bevare Danmark, men jeg kan ikke gøre. landfast med Norge. Noget af det, vi jo har diskuteret utrolig meget her på De Sprøde Heste i den her uge, det er, at grenen jo er fupper og det ikke er det nordligste punkt i Danmark, men at det nordligste punkt ligger 100 meter længere hen ad stranden. Kan du med de her rør flytte grenen, sådan så grenen øh, vil kunne blive i det punkt i Danmark. Det vi kan med disse rør her, det er, at vi kan samarbejde med naturen. Og det vi gør her, det er, at vi udnytter i virkeligheden bølgeenergien til at opbygge strandene. Ja, men, st Æ, st men havstrømmene, det er dem, der bestemmer, hvordan landet det kommer til at se ud. Kan du bygge en ny gren? Nej. Det ser ud som også gået. vi vil sige tusind, tusind tak, fordi du kom forbi. Og, øhm Tak fordi du måtte kigge en taske. Jeg godt se, det var meget private ting, der var i den. Så, øh, men øh, Poul, fortsat god sommer, og tak yeah. fordi du kiggede forbi. Tak skal jer. Og held og lykke. Det er korrekt. Øh... Ja, så er det god weekend. Ja, god weekend. Kom godt hjem. Ja. Det er jo normalt det er nummer, vi plejer at afslutte programmet med. Øh, men på grund af en teknisk specifindighed sp sp bliver vi nødt til at spille nummeret nu her. Mm. Øh, det der bare øh, undre mig lidt. Det er, at uh, lige så snart, at der sker en fejl i programmet, rent teknisk, så skriver folk, at den nu gav med satellitvognen igen. Ja. Vi har jo haft enorme problemer med uh, en satellitvogn, som skulle være det yderligste sendeudstyr inden for Danmarks Radio. Vi har haft problemer siden, fordi at, uh, vi har sendt den til København, hvor vi vil sætte i den i weekenden til en personalfest. Og det er som om, at det er blevet helt Danmarks darling. Ja. Yngling, den sendevogn. Ja. Alle snakker om den sendevogn. En slags licens, Vi mangler også noget, efter Klumpe er død. Satellitvognen dør også no. I weekenden Kan jeg <laughs> okay. fortælle dig Okay Vi skal om et øjeblik Starte lokalmesterquizzen Og så skal vi Anders, du og jeg På besøg okay. I grisekamp. Sovkrog yeah. Grisecamp yes. Hvor vi skal ud senere yes. Hvis man vil have en lille forsmag på Hvad det er ud på Gå ind på vores hjemmeside skal også streg fransk For der kan man nemlig se Den Bresyren derfra ui. Og jeg siger måske Allerede for meget nu Men mm -hmm. man har altså taget et billede Af nogle griser der ligger Og har det rigtig godt Den ene Er dog ved at tømme sin endetarm. Da man har taget billede i turistbusyren, kunne man ikke have ventet 10 sekunder mere. Kunne man ikke have ladet den, lad den være færdig med at være på toilettet, inden man tog det. Vi skal ud og møde en uh, flink fyr, som har steder derude. Og jeg glæder yes. mig. Og jeg ja. Vi tager lige, hvor vi sender drengene afsted. Det gør vi nemlig. Og uh, her var det All Saints. med, Og uh, ja, vi stod her og tripper. To ja. små børn for at komme ud til, til grisselandet her. Som jo altså hedder øh, Sovkrog Grise Camp. Grise i det fri. Ja. Og altså det der med den der gris, der ligger og... Øh og er ved at ordne sin, uh, sin, sin toilette på billedet, ja. Det tror jeg er, hvad skal man sige, et meget tydeligt tegn på, at det er det, der gør en glad gris. Fordi der er jo en grund til, at en gris hedder et svin. Og det er jo fordi, at jo mere de kan ligge og sig rundt i deres egen afføringer og hinandens afføringer, og jo mere klamt de Olen. kan opføre sig, jo gladere bliver en, en gris jo. Sådan en klub har jeg engang, eller hvad hedder det? Jeg synes bare, at vi skal til at køre ja. ud af jeg og ned. kigge på det, og så øhm, ses vi inden, inden igen, Signe. Ja. Men det håber, betyder at... jo altså også, at vi overlader dig med Anders fra Viby. Ja, men ved du hvad, Og der vi... kan du være helt rolig. Jamen det er også, men han er en lang spølle. Ja. Du skal dog bare vide, der er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange lyttere, som sidder derude, og de er bag dig, sine og os. Og han skal ikke have fire timer til at finde svaret. Men jeg synes jo, altså, at vi, vi skal prøve at være så øh, korrekte, at vi lader være med at dømme Anders, før at vi faktisk ved, om Anders bare er, frø, altså bare er meget jysk og rolig i sin øh, måde at svare på, eller om han rent faktisk øh, snyder. Ja. Han snyder ikke, for det, man kan ikke snyde. Det til at prøve på nettet. Det er bare op til os. Men det, som Anders ikke ved, det er, at vi har sat et webcam op, der hvor han befinder sig. Så <laughs> ja. vi kan se. Vi kan må om han snyder, når vi starter konkurrencen. Ja. men nu, Sige, nu kommer jeg stadig, Ja, Hej. Hej, husk hej. den der Grise øh, hvad hedder det, brosyre, så der ikke, kan finde vej. Når skal vi være hjemme? Æh, jamen, det ved jeg ikke. I kommer bare så hurtigt i ikke? Okay. okay. Og pløj i midten. Okay. Hej, hej. Hej, hej. hej. Og mens drengene altså kører ud til Grise -camp, så starter vi lokalmesterquizen om et øjeblik. Hvordan alle bliver så små? Her var det Junker og nummeret Måns og Karen. Anders fra Viby, velkommen til dig. Tak skal du have Anders, du har fået noget røg de sidste de sidste øje, tid. Ja, altså der er jo mange, der er jo mange lytter, og, og der var jo også været altså, lidt ansatte tvivl om, hvorvidt den ligesom, måde, du trak tiden ud på i går i lokalmesteren, var en, var en, var en, var en snug måde, du ligesom, prøvede at skaffe ekstra tid, så du kunne ah, søge ej. på internettet. Ah, nej, jeg skal have lov til at tænke lidt. Okay, men nu er det jo ikke, altså det er jo ikke forbudt at, at researche på internettet, mens man taler i telefonen. Gjorde det? Det er jo det. Ah, Måske en lille smule. Måske en lille smule. Jeg er, for, jeg er glad for, at du er så ærlig, Anders. Men altså, vi bliver nødt til at stramme op i dag, fordi at det er jo i dag, at det er den store finale dag, hvor man altså kan vinde to billetter til Skanderborg-festivalen, som begynder på onsdag. Ja. Og den er jo totalt udsolgt, så, det er, jo, så det, jo, det er jo attraktive billetter. Det er jo nogen, der er rare her, ja. Ja, og ikke nok med. Det er jo faktisk også nogle VIP-billetter, så man får også drinks. Øh, kort og mad og ophold og hele Multiausen betalt. Okay. Det lyder på for, Men Anders, er du klar til at springe, springe ud i det? Jamen, øh, der er lige så andre veje, så lad os da bare komme i gang. Okay, og så kan jeg jo lige advare dig, at du får ikke så lang betænkeligt tid i dag. Nej, men øh, det er der så ikke nok, at gøre ved. Godt, så kaster vi os ud i det. Ja, Spørgsmål nummer et. Ja. På Hotel Color i Skagen underholder en guitar trollmand med et repertoire, der spænder lige fra country til Irish. Hvad er navnet på denne musikalske enigma? Er det A, Lars Brun, eller er det B, Henning Løfgren? Okay. Og jeg skal bede om svar. A eller B, siger du? Ja. Lars, hvad sagde du igen? Lars Brun eller Henning Løfgren? Kom. Et svar nu. Jeg siger det sidste. Anders. Ja. Det er det forkert. Det var der ikke noget at gøre ved. Nej. Det Så, var der ikke noget at gøre ved. Det, det, det blev et skud. Ja, det blev et skud. For øvrigt fik, fik I den gave der, jeg havde givet til til Klumpe? Nej, den tror jeg ikke, vi fik. Den, det snakker vi om en anden dag, Anders. Tak, fordi du ringede ind. Rikke, og velkommen til dig. Du kommer fra Aarhus og 19 år. Ja, det er rigtigt. Rikke, hvor meget ved du om Skagen, synes du selv? Øh, egentlig ikke så meget, men øh, jeg prøver i hvert fald. Okay, ved du så, hvad det er, han hedder, ham guitar der underholder på Hotel Color Line i Skagen? Jamen, det må så være A. Rikke, du skal simpelthen stramme op og lytte noget bedre. Det var da ikke nummer A. Nå, jamen, det må... Er det er svært jo Rikke, Malene fra Aarhus, du må da kunne sige noget, der er lidt mere velovervejet. Ja, nu, det håber jeg. Ja. Prøv at høre, hva, hva, hvad, hedder, øh, hvad hedder ham gitartroldmanden? Er det A. Larsbrun, eller er det B. Henning Løfgren? Oh, nu håber jeg, at er det rigtigt. Det er A. Nej! <laughs> Nej! <laughs> Nej! Hvor? Wow. Malene? Ja, jeg ved det godt. Ja, det er bare dog. Jeg... Ved du hvad? Det er der simpelthen ikke noget at gøre ved med længe. Nej. okay. Du er simpelthen nødt til at ringe ind. Jeg er ikke klar over, om vi har en ny en igennem. Men du vi tager lige en plade, og så kan du altså stadig nå. Der er jo virkelig gode chancer nu for at vinde lokalmesterquizen, hvis du altså ved, hvad guitar-trollmanden, der underholder på Hotel Colorline i Skagen hedder. Ring til os nu, 70 3 20 det Linken Park, og nummeret Breaking the Habit. Altså, jeg ved ikke, hvad der skete før. Det var som om, at hele holdet blev lammet af solstik, og øh, fik smidt række ud af lokalmesteren, selvom hun jo faktisk svarede rigtigt. Så Rikke, undskyld. Undskyld fra hjertet. Undskyld, undskyld, undskyld. Ja, det går nok. Det er jeg glad for. Du svarede nemlig simpelthen, at øh, den guitar gitartrollmand, der underholder på Hotel Color Line i Skan hedder Lars Brun, og det er fuldstændig rigtigt. Rikke, vi kaster os ud i spørgsmål nummer to. I dag kl. 14 kan man opleve et modeshow her på Parkhuset. Men hvad er designerens kunstnernavn? Er det af Kille Tut eller Rikala? Og jeg kan sige som bonusinfo, at øh, tøjet, hun skal vise i dag, har øh, tema-eventyr. Og jeg skal bede om svar, øh, Jeg tager nummer B, eller... Det er fuldstændig rigtigt, Hun hedder nemlig Rikala. Vi springer ud i spørgsmål nummer 3. I onsdag var Anders Breinholt på besøg i Forlystelsesparken farmfon i Aalbæk. Her traf han lågens lange arm i færd med at udskrive fartbøder. Men hvor mange var rødt i fartfælden? Var det A67 eller var det B94? Jeg siger B. Du er så godt gættet, Rikke. Det er fuldstændig korrekt. Vi springer friske videre, og spørgsmål nummer 1, 2, 3, 4 kommer her. Hvad forestiller statuen, som kan opleves ved parkeringspladsen på i skagen Forestiller den A et anker, eller B en fiskers redningsmand? Jeg ikke tro, det er nummer eller B. Det er fuldstændig rigtigt. Det forestiller nemlig en fisker og en redningsmand. Så mangler du to spørgsmål, Rikke, så er du simpelthen sikret to billetter til Skanderborg-festivalen. Det kan vi så råbe, yeah. kan på. Hvor mange kommunale skoler finder man i Skagen Kommune? Er det fire eller er det seks? Et. Det er nemlig rigtigt, Rikke. Det er kun fire skoler. Rikke, nu bliver jeg simpelthen nødt til at høre, Altså du er 19 år og bor i Aarhus, ikke? Ja. Yes. Altså, har du været i Skagen? Øhm, ja, jeg har lige været op på kik fordi at, øh, hvad hedder det nu? jeg har haft sommerhus deroppe Okay. Men, men altså, du har ikke boet, har du føler ikke selv, du ved så meget, så er det mere held, eller hvad der er, det går så godt? Jamen, jeg tænker sådan lidt på, hvad, hvad eller jeg har hørt mest øh, de sidste par gange, men øh, jeg tænker også sådan lidt på, jamen, det er også noget fisk, og så må fx den der med fiskermand og øh, den der redning, det må være rigtig. Ja. Så det er sådan lidt gæt. Og hvis øh, den... Hvis det, hvis det nu er, at du, øh, du om øh, få sekunder vinder to VIP-billetter til Skagen eller til undskyld til Skanderborg Festival, hvem skal du så have med? Jamen det er jo et godt spørgsmål. Ja. Det var, det var egentlig et held, jeg kom igennem her, men øh, det, det kan vi jo finde ud af i dag efter. Okay. Så vil vi først se, om jeg, har, penge, eller hvad hedder nu, jeg har, øh, har billetterne, ikke? Jo, så synes jeg, vi springer ud i det sidste år afgørende spørgsmål. En gang om året tændes vippefyret nord for Skagen. Men hvornår er det? Er det 10. august, som er helgendag for St. La eller er det St. Hans Aften? Jeg vil sige St. Hans B. Rikke, det lige at høre her. Ja, var det rigtigt? Ja. Okay. Det er yes. simpelthen rigtigt. Hvem var det, der skreg i baggrunden, Rikke? Det var min, min serie som tøster. Ej, var det fantastisk. Det, du altså har vundet, det er to øh, billetter til Skanderborg-festivalen, og der er øh, madbilletter, der er ophold på hotel, og øh, altså, der er faktisk øh, næsten alt, hvad der skal til for, det bliver en rigtig, rigtig god det er festival. Det er så fedt. Jeg har altid kommet til, men jeg har ikke rigtig øh, fået det gjort endnu. Nej, jamen men, ved, øh, ved du altså, er så er chancen her, og så øh, kan vi jo håbe på, at det gode vejr holder. Hvad glæder du dig mest til at se, ved du det? Øhm, jamen, bare hele oplevelsen. Okay. Seriøst, altså, det bliver så fedt. Det bliver det nemlig. tusind tak, tusind tak. Jamen, det altså, var så lidt. Og tillykke med det, Rikke, og vi ses jo, på Skanderborg. Simpelthen Hej, vi. Hej. For ganske få øjeblikke klarede Rikke altså den eneste at klare alle seks spørgsmål igennem lokalmesterquizen og skal til Skanderborg-festivalen. Anders og Anders, øh, hvor langt er I? sted. Jeg vil tro, at de er... Jeg spørger lige min chauffører, hvor langt er det. Vi har en idé om sikkert kiggen ud, så vi er, de, de er, de, de er de 12 km væk. Vi er ved lige nu, cirka. Nogle, er, ja. nogle af de tilbagevendende indslag omkring, når I ligesom tager ud og kigger på dyr, det er jo, om der er noget politi. Har I set nogle uh, gule patruljevogne? Nej, vi har ikke set uh, gule fotovogne uh, nogle steder i en lø. Men uh, Og nu tager Anders sig til munden og siger... Vi har ikke set den, men øh, vi går heller ikke ud fra at øh, det skal vi selvfølgelig ikke kunne sige. Vi skal nok sige det, hvis øh, der er fotovognere, og hvis der er nogen lyttere der ved om fotovognen er i spil i Olbæk omkring Olbæk, øh, så øh, må man gerne lige sende os en mail. Ja, det er klart. Og hvad hedder den vej i Kørbåg? jeg tror bare sådan en her Frederikshavnvej Det er det, den, perfekt. den, den man købte ud af, i ind mod Olbæk. Så perfekt, så hvis man altså har set nogle patruljevogne, hvor, så kan man sende os en mail på vrindsk Vi har jer igennem efter nyhederne, drenge. Pas nu på at på patruljevogne og på farten, ikke? Ja, det gør vi. Hej! Tak. Her bliver vi nødt til at forlade Johnny Deluxe, og nummeret Drømmer Jeg. I næste time er der meget mere af de sprøde heste, blandt andet ude fra den glade krisefarm. Men først skal vi tilbage til København og Radiohuset og have er Via satellit. Radio med frinske. direkte fra havnen i Skagen. Danmarks Radio præsenterer stolt. De sprøde heste. Anders Lundmæssen, sine lindevist og Anders Breinholdt er. Heste. Velkommen tilbage til den sidste time af øh, De Sprøde Heste live her fra havnen i Skagen. Og jeg kan sige, at havnen er ved at være godt fyldt af alle mulige glade mennesker, som er på vej ned for at spise frokost. Om lidt skal vi høre, hvor glade drengene er, når de er ude på den øh, kriserfarm, hvor i hvert fald alle grisene skulle være glade. Så velkommen til den sidste time af De Sprøde Heste. Me, baby, you Derfor vi Tom bløde og bomb. Og nu skal vi jo også til noget. Sjærs kammerne sexet, nemlig til øh, Anders Breinholt og Anders Lund Madsen og en hel masse svin. Eller hvordan? Vi er i sovkog krydsekab. Krise i det fri. Det ligger øh, cirka 20 km penge fra Skagen, hvor du sidder, sine. Mm. Og øh, man kører lidt ned, og så drejer man til højde, og så kommer fra Skagen af. Og så kører man mod Irrtals, og så øh, kører man lidt længere. Og så øh, på sin venstre side ser man pludselig en mark med... Øh, ja, det er nærmest i e flor Det er grisehuse, og så ligger der en masse grise enten indehusene i eller ude Og ja, det er dig, der ejer foretagendet her. Ja, det er korrekt. Så er fordi, vi må komme. Vi kører ned ad vejen, man kører på en anden vej kører ind, og så er der. Jeg, øh, øh, altså, nu sidder jeg med turister på og det er ikke fordi, det for at sige, det er ikke fint nok. men Jeg troede det var mere for Det er ikke forløstelse, det er utroligt seriøst, så folk der kan komme ind og få noget seriøst at vide om prisproduktion. Du øh, har et landbrug med, med rigtig mange tisse, og så er du valgt at vise dem frem. Ja, det har vi, fordi der er mange der kommer og spørger til det, og vi kan bruge en masse tid på det når nu i vores arbejdstid. Så valgt at afsette 2-3 timer om dagen, så folk kan komme ind og vi bruger en 2-3 timer på det Og det er, og det er folk, de virker utrolig godt tilfredse med at komme ind og, og se det og blive meget over over hvordan grisen de har det. Ja, hvor mange hvor mange kommer der sådan på årsbasis i arbejdsarbejdsud? Jamen der kommer, jeg har på tur løn mor. og det er stærkt det er lignende. Ja, og, og hvad er det først, man ser? Vi sidder jo her, og det skal jeg måske lige forklare for lytter. Vi sidder på det, der kunne ligne en øh, 12 meter lang ladvogn, øh, eller ombygget ladevogn, hvor der er lavet dejlige stolerækker øh, stolrækker i, i, i, i en længdegående retning af vognen, så, det, så man kan sidde på banen øh, og nyde udsynet på den forventelig tur, som vi er på vej, fordi din bror Anders er på vej for at føre chaufføretraktoren. Han ankommer nu i den op. Anders, er det der, Anders? Ja, Jacob. Øh, det her krise ligger jo ude i det fri. Og, og det, er, så, det ligner som militærbunker, øh, som de bor i i nogle store huse. At det her økologiske krise, de ser ud til at... Det er ikke økologisk krise, men det, det, det kunne godt ligne økologisk krise. Den ene forsker er, det er simpelthen fodret, det er ikke økologisk. Men det kunne man umiddelbart godt begynde at give med økologisk fodre, og så ligesom opfylde reglerne til det økologiske produktion på den måde. Så det er, det er, det er frilandskrise. Det er frilandskrise der bliver solgt som frilandskrise under konceptet. Så, så jeg, jeg vil spille Vi skal til et sted, og jeg er bare spændt på, hvad er det første, vi skal se. Hvad er det? Hvordan, hvordan, hvordan turen byder? op? Hvad kan vi vente? Jamen, øh, vi kø kører ned og kigger på nogle, øh, øh, nogle nyfødte griser hernede omkring 20, 20 timer gammel, eller sådan noget. Og så prøver vi at tage et par stykker ud, og så se, hvordan de reagerer, hvis vi får lov at tage dem ud på solen, hvis ikke det er et. Ja, så, det er Anders må, må vi, Vi skal blive siddende i vognen. Man må ikke gå ud til selve attraktionen. Nej, man skal blive siddende i vognen, både for rent smittemæssigt, og så få sin egen udspil. Og altså, ligesom der på Carlsberg, man til sidst, så får man lov også meget. Det bestemmer du selv. Du kan købe en gris og tage den med hjem og smage. Anders og Anders, vi glæder os til at høre jeres uh, tur rundt i uh, Griseland. Og imens uh, de to her og kører rundt, så kan vi alle sammen nyde et stykke med Sworn Lee. Oh baby, her var der Sworn Lee og Love Will Keep You Warm. Og er I også lune derude, drenge? Vi uh, sidder ovenpå på en, en stålvogn. vogn, uh, Jeg har selv bygget den her vogn, ikke? Jo, oh, yeah, det har vi. Det en uh, en... En halvmogn, der ikke var lovlig, så laver vi den så rundt til, til, til, til, til mennesketransport, simpelthen. Det er bare i alt, i den er lavet i stål, det er over alt. Og din bror, Anders, som kører traktoren, han møjer bare ind over øh, de elektriske stødhegne. Ja, det er korrekt. Ja, Hver russ nede. det har sit egen hegn og din egen indhegne. Og så kan vi køre på krydset på tværs af, af det hele hernede. Jakob, hvad en glad gris? Så prøv at det er glad gris, hvad en glad gris? Den, der ligger der til et biskud, nej, der er helt nyfødte unger. Jamen altså en glad gris, det er jo en, man kan se, der har det godt, og der, der, der ligesom er ikke er noget rundt, eller er skader på nogen måde. Det er jo en glad gris. Og, og får frisk luft herude, så altså. den får jo mere så frisk luft og har adgang til, når halm herude også, og, og, og frit vand, og så lidt altså, ud og Så det er jo en glad gris. Lige nu kigger vi i container nummer 40, eller nummer 56. Og øh, Anders hvad ser vi? For jeg, jeg bliver udtrykt nu. Du skal ikke udtrykke Du skal vi er glæde. Så det vil sige, at er jo ganske små. Rætglise, de er jo ikke andet. det må være dem, der er ikke andet mere end en døgn gamle eller noget. Hold op, lad de søde. Det sjoge er, at vores whipmaster, står nu med hovedet halvt inde i, i klisehjemmet. Og øh, moren derinde, solen, er hun... Vi sidder her og beskuer hende, øh, Jacob. Jeg... Nej, helt tilfreds er hun ikke. Ja, hun er jo blevet opmærksom nu, og så... Specielt, når han begynder at tage kameraen ind i hytten her, så kan han jo lige tage... ...klæder er hans kamera lige Anders? Så, ja? Anders, skal, jeg, vi, det er svært at høre grisene. Kan man? Kan, vi, kan I gå hen til en af grisen og få den til at sige noget? Nej, for vi må ikke rigtig gå ned til... Jeg skal heller ikke ned til den grise der. Det kan jeg så sige med det samme. For den er meget, meget stor. Så, så det får du altså ikke til. Det var jo godt rigtig sige det. Men, men nej, det kan vi ikke sige og sin sine smukker. Men prøv at se, nu kommer der en lille gris Nej, er den sød. Kan du sige Kan du dig? Kan du se det er det, du fører til? Det bliver du til kædebølse lidt før? Du ja, kan det er jo verdens fire klogeste dyr, og, og som sådan jo et dyr, man må respektere dybt, fordi i talløse versioner har, har bare sagt, ja, jeg giver min krop til, til pølsen, jeg giver min krop til skinken og til Løbostegen. Det er et dyr, øh, Danmark er noget land bygget og hvor velstand er bygget på svine, hvor kroppe er bygget af svine, Vi skylder dette dyr alt, og derfor synes jeg, det er smukt at se dem. Og, og, og, og man kan ikke anse, at du komme herned og se, hvordan disse dyr er glade, de virker glade. Nu står jeg stå og Anders, og åbner det som bordet den anden ende, end der hvor der er åbent. Enten er han på vej med en hånd op i solen, der ligger derinde, eller så er han ved at et øh, Nej, nu kommer øh, Anders med en øh, 20 timer gammel lille pate gris. Nej, nice, er Har du stor af Anders? Den er ø, på størrelse det, det er lidt større end en hamster. Lidt større end hamsteren og bulleren. Hej, bullerbæs. Nej, hvor er det en sød mand. Det var da helt vildt. Hvad lugter men det, den af? Ja, det den lukter ikke rigtig af altså. noget endnu. For den er, også lige, den er jo nyfødt, ikke? Øh, men det jeg tænker på, den har lidt ligesom en form som en kødkøls allerede. Når man sidder med sådan en lille grisunge. Den Men det hedder gris, der hedder det. Det hedder den grisling. det hedder det, ja? Det hed det er sådan en nyfødt småris der, øh, og den er øh, hvis du kigger lidt på tiderne af, så, så, så kan du se lidt de hvide striber der, som der. det er jo lidt tilbage, tilbage fra, fra vildsvinene. De, de har stadigvæk lidt af de hvide striber der. Hænger der noget ud fra det, det er en hand. eller ah. Nej, det er, en, øh, det er ikke en hand men Anders? det er en, ja. Hvor, lang æh, det er en Hvor lang tid går der, før at vi kan spise den der på en sandwich? Hvor lang tid går der før? Den her den ryger på Ingers grill som sandwich ja. Jeg går cirka 6 måneder, så lægger den i kølelæsken. Så det går, det går utrolig stærkt med sådan en lille rig, der fra et kilo, og så kan den veje 100 kilo. Der, der, går, der går de der seks måneder. Hold på kæft, mand. Kæft var at den sød. Det var da helt vildt. Jamen øh, Skal vi... Vil, vil, ja, Anders? Jamen, man, man kan jo godt indvinde, og det er også det, faren ved og især sende sine børn hernede, og det er, når de først holder sådan en lille med mellem hinder, så kan der godt gå et par uger for at den pølse igen. Og det er der, man ved igennem et mørk besøg hernede. Og også bare underviser sine børn lidt i, at ja, vi er nødt til at spise lidt gris. Vi er, nødt til, vi er nødt til at gå ind og sige, ja, du er sød en gang, men hold der fest, hvor bliver du grimt, når du bliver voksen. Mm. Og det er dermed også nemmere at have dig og, og nedsvælge det. Ja. Ja. Men Anders og Anders, I kan være helt rolig her nede på havnen, der kan I få fiskefilé og fiskefrikadeller til frokost. Lige før øh. vi slutter, så kan jeg godt tænke mig at vide, at i sidste, i går tror jeg det var, i frokost, der havde vi jo farm- og fond-rapportagen. Ja. Ja. Og der øh, kunne man jo konkludere, at det måske var mere fond end farm. Og ja. hvad vil I sige i dag? Er det farm eller er det fond det her, det er farm og farne i én ting. Altså det er det er sjovt og det, det er også lærerigt på en eller anden måde. Og Jacob, kan du ikke få brug mig til at fyre op i den her traktor fordi nu er øh, mor mor søn for øh, væk. Nå, stop, stop, lad den komme væk. Væk. Jacob forstærk den. den nu lækker. Tilbage til studiet. Ja, tak. Øh, og her tilbage i studiet, der øh, tror jeg, at det er på tide, at Anders Anders får pakket øh, happengudden og ud i bilen og se kom hjem til handen. Og øh, inden øh, drengene når at komme tilbage, så kan vi alle sammen nå at høre et stykke musik med Danske Band Fabric. Du lytter altså til de sprøde heste, som sender live fra Skagenhavn. Og Skagenhavn er jo altså en meget, meget stor løstbåd som er fyldt med sejlene, som kommer til at, vælge, ligesom, at holde deres ferie her i Skagen, hvilket man jo sagtens kan forstå. Så er der et stort naturligt havnemiljø, hvor man kan gå ind og få sig et stykke med fiskefrikadeller eller fiskefilet, og så er der altså det her store café, øh, hvor vi sender udefra, som hedder Pakhuset. Og man kan sige, at sidder der sidder i hvert fald 150... Øh, mennesker foran parkhuset nu Og øh, drikker øl og skal til at spise frokost Og så er der også, synes jeg, mistænkeligt mange piger Og, og ikke mindst modrigtige piger øh, Og jeg tænker hvor øh, velkommen til dig Hvad hedder du? Jeg hedder Katrine Katrine, er du kommet for at se modesjordet Nej, det er jeg ikke Hvor kommer du fra, Katrine? Jeg kommer fra Skjern Du kommer fra Skjern Hvad mener du om modebilledet i Skagen, hvis du, øh, hvis du kigger rundt? Der er da mange flotte personer i her Sommertøj kan, kan du spotte noget, som du ligesom kan se er altså sådan en skagen trend, noget, som du ligesom kan se, det er det, det, det, det, der er blevet andet. Tja, der er mange, der går i nederdel. og ja, det ved jeg ikke rigtigt. Nederdel det er rigtigt, det er et, øh, faktisk et ekstremt stort antal af nederdel. og så synes jeg også, som ligesom, du selv har på, du har jo en øh, kopper nederdel på, og så en øh, pink bluse med hawaiiblomster. Og jeg synes godt, når man kigger rundt, at man kan sige, der er, kan man ikke sige, der er meget mønstret tøj i år. Det er der i hvert fald. Striber og farver, det er meget moderne. Og hvad mener du med fyrene? Kan, kan, kan, kan vi sige, at der er en eller anden form for skagen mode over dem? Stumpbukser øh, og t-shirts. Ja. ja. Det, vil, det vil sige, at øh, pigerne er nederdelt store blomster og fyrene stumpbukser og t shirts der kan skætter. Tusind tak, ved du om et ganske øjeblik, så kommer der altså en pige, som ved alt om mode og som har et modeshow her på øh, Skagen, nemlig i pakken. Så hvis du bor lige i øjeblikket i øh, nærheden og har trænger til at se lidt ny inspiration til garderoben, så hop op på smitten og skynd dig ned for der er nemlig modeshow klokken to. Her var det Alex on them girls. Velkommen til dig, Britt. Ja, hej. <laughs> hej. Du er øh, kvinden bag nummeret Rikala, øh, som altså er et øh, tøjmærke, som skal have et øh, modeshow herinde på Parkhuset i dag kl. 2. Hvorfor, altså, hvorfor et modeshow fredag eftermiddag kl. 2? Jamen, det er jo fordi, at øh, jeg synes, det kunne være sjovt at lave et anderledes mode her om sommeren, og så synes jeg, det er en god idé at lente det her med eftermiddagen, hvor folk har tid og lyst til at måske at se på det tøje, og på de søde piger, der har tøjet på. Er du så ked af solen skinner så meget, så der er sikkert nogen, der vælger til at tage i stedet for? Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, det er lækkert, solen skinner, og så har vi tænkt os at lave det her udendørs. Så det glæder jeg mig meget til. Nu, øh, hvis jeg, jeg har siddet her med nogle billeder at det tøj, som er det noget af det her, vi kan se i eftermiddag? Ja, det er det. Altså, når jeg kigger på det, så øh, er det øh, meget farvestrålende og, og meget mønstret. For eksempel den kjole her, der foran, som er en A-lignende kjole, øh, som går ned til anklerne på den ene side og op til knæene på den anden side. Og så den syet i tre forskellige materialer, tror jeg. En, øh, noget hvidt stof med nogle blå, eller brune blomster på, noget lyserødt og noget brun øh, satin tror jeg, det ligner. Øhm, hvad, hvis du selv skal prøve at beskrive det design, det tøj er, hvad, hvordan kan man så beskrive det? Jamen Signe, den her nederdel her, det er en Alice-nederdel øh, fra Alice i og det er silke. Det er der mørke, du kan se. Og blusen, det er også silke. Øhm, og så, så skal jeg lige om en gang. Og så har jeg en Hansa Grete-jakke her, som der er nederdel til, og en Christian IV-jakke herovre på den anden side. Og, og, hvad mener du med den Alice i eventyrkjole og den det, Jakke? Det er jo fordi, det er eventyrtøj, det jeg laver. Og det er derfor tøjet er, er meget anderledes. Det er fordi, det skal være sjovt og det skal være personligt. Og øh, så skal det have nogle farver, der passer til ens personlighed. Ud fra hvad, hvad man har lyst til at have på. Og hvordan, og hvordan finder man noget af det? Jamen det finder man ud af ved at prøve det at tage det på. Og, og man synes, det, er, det lige skal være de farver der, om man har noget, det, det passer til i forvejen. Og hvordan fandt du så ud af, at du tænkte, eventyr, det er, det er simpelthen det, jeg skal slå på? Det er, fordi jeg godt kan lide øh, perler, og jeg kan godt lige blunder, og jeg kan godt lide alle de der lækre ting, silker, og, og, og noget af det gør mig glad at sidde og arbejde i de der materialer, og derfor har jeg lyst til at lave sådan noget tøj, der er anderledes. Og, og, og sig mig, øh, har du noget med sådan en fiskenet, eller noget med nogle sild, der hænger, eller noget med, der ligner en havkong eller en havfrue? Ja, jeg har havfruenederdele, og det er der ikke afbildet her, men det kommer jeg i dag og de er ret flotte. Og hvordan, er hvordan ser de ud? De er lange, og så er der et lille slæb på, og det er derfor, det er en havfruenederdele. Og så har jeg også nogle bluser, der hedder øh, slørhalebluser. Og det er det nogle, du har lavet specielt, fordi du skal til Skagen og holde mod på i dag? Nej, det er det ikke Det er nogen, som jeg har lavet, fordi at, øh, jeg vil godt lave noget tøj, der var, der så ud på en anden måde, og som er meget personligt, og derfor øh, de er de ret flotte. Og øh, Selvfølgelig sådan en øh, slørhæle-bluse, den kan man bruge til mange ting. Den kan se flot ud til et par så den kan være flot til en øh, enkelt nederdel. Altså, man kan jo sætte tøjet sammen, som man har lyst til. Men øh, for at man skal have utraditionelt tøj, så skal man jo også have et utraditionelt måde for at øder det. Og det hører vi om lige om det et Running in the family, og um, med level Prit, mange gange Når man nu laver det top, du skal, så er det jo vigtigt, at man laver et utraditionelt modeshow som du selv siger. Hvad kan vi forvente i dag af et modeshow, som gør, at det, det vil stå i vores erindring tiderne efter? Altså, jeg håber på at, øh, hvad hedder jeg, at vise mit tøj frem, øh, fordi det er også noget med, jeg har lagt mit hjerte i mit tøj, ikke, så håber, det er på den måde, at jeg vil lave et modeshow. Og jeg håber på, at øh, folk får lyst tilbage på min at prøve øh, vores tøj eller se på det mærke det. Og hvordan kan man, hvordan kan man se, at det bliver anderledes modeshowet? Det ved jeg ikke, om man kan se, men det kan, det er jo, der er jo altid forskellige slags oplevelser. Men jeg vil i hvert fald gøre lidt til, at det bliver anderledes. Så det bliver ikke sådan et stort, fint målshow med en masse musik og en masse flotte piger. Det bliver sådan mere nede på jorden, stille og roligt. Men altså, det er vel ikke nogle grimme piger, der med, Absolut ikke. Meget søde piger. Er det sådan nogen, der skal se suger ud og gå helt sådan øh, stift hen ad banken, eller sådan? Det tror jeg næppe. Jeg tror, de, det er nogle dejlige piger. Jeg tror, de vil smile. Okay. Tima, øhm, hvis, øh, hvis, hvis nu man kigger ud over øh, de her mennesker, der sidder her, ikke, så er det jo ikke eventyr, der springer mig i øjnene, når jeg kigger på, øh, på, på det, man har på. Er de danske kvinder klar til eventyrtøj? Det tror jeg helt sikkert. Det fornemmer jeg meget klart. Det kan jeg mærke, fordi jeg har øh, været vist mit tøj andre steder, ikke? Og jeg kan mærke de kvinder, der kommer, ikke? Fordi øh, mange gange, så laver vi et modshow, hvor man bestiller en bas. Og det er virkelig noget, så de har lyst til at komme og se det tøj, der er anderledes. At folk i dag, kvinder, de har, de har lyst til at være anderledes og personligt klædt på. Og hvad med mændene? Hvis nu at, hvis nu du skulle ligesom vælge et eventyr til en mand, hvad ville du så tale? Ej, hvad er det svært det her, Signe. Det kan jeg jo ikke svare på. Jeg synes, at mænd de generelt er lidt kedelige klædt på. Selvfølgelig er nogen, der nogle, ja. der... Klotter måske? Jamen, jeg har jo hans og Så kan man jo se lidt på det. Måske er der nogle mænd, der kan blive inspireret af dem. Ved du at det er glat på? Hvis nu du skulle kigge på mig, jeg har jo en sorte klipklapper, på en sort nederdel og en sort trøje, så ser jeg ud. Hvad ligner jeg så? Den onde heks eller hvad? Ej, bestemt ikke, men altså, jeg kan jo heller ikke sige, at jeg ligner en eventyrprinsesse, jeg kommer bare her i mit almindelige tøj. Jeg går heller ikke rundt i mit tøj i min hverdag, når jeg sidder og syrer, for det, det kan jeg ikke. Men det, jeg kan bruges til hverdagen er mit tøj også. Ikke? Det er ikke noget, der bare skal hænge i skabet, og så tager man det frem en gang om året. Det er jeg glad for os, at hvis du har en indre havfru, der altså skal ud, eller du øh, på nogen måde har brug for at være prinsesse, så er der altså i dag klokken to på parkhuset, at du kan få lidt inspiration. Tak fordi du kom, Britt, og vi glæder os til mode -showet. Velkommen tilbage, Anders. Hello. Anders. Se, er I både i nogle svin, eller hvordan? det sker, vi sagde eller jeg tror, vi sagde det i radioen. Ja. Når du ser sådan en lille ikke? Ja. så er den formet som en kødpølse. Kølpøl, du mangler lige at smøre noget om den, ja, og, og du tager det. lidt ud af den, og så kan du æde den. Mm. Ja, lige gangen, ja. Men de er søde. Nej, er ikke søde. De er rigtig søde. De er søde, og det er en dejlig måde at underholde sig selv på, hvor man både lærer noget, og bliver underholdt, og har en dejlig dag i solen og samtidig, også får lidt mudder på kroppen. Og samtidig er to øh, rare brødre, det var Jacob og Anders, stod. Ja, virkelig, virkelig fænger. De, var de var er åbenbart aftager af gården derude. Og, ja. øh, det gør en god figur. Ja, det gør det, altså. jeg Vi ville bedre spurgt, om der fandtes... Jeg spurgte faktisk Jacob, og det var off-air, fordi vi for ved, at vi skulle skynde os hjem, indtil vi kunne spørge om, om der, der er dræberkrig til Ja. Altså, om de kunne flyve op på den der vogn. Ja, ja. Det kunne de ikke. Så tror jeg så, øh, hvad er vi med, der er Må måske noget derude. Ja. Er der en krig, som er gået amok? Nej. Ikke decideret amok. altså, den var bare blevet sur. Forstår du på den måde? Altså, står den... Når de små grisebasser, de så viner, ikke, så går, så går solen helt amok. Og så begynder at takke dig. Og så begynder den at anglippe og vil bide. Men det er der Jacob er at... der, og det er også derfor, man kan være helt tryg, sende små, uforsørrede børn derind, uden nogen frygt i kroppen, for de er efterklart. Men man må vel heller ikke røre dem, vel? Jo, jo, jo, vi jo, jo, jo, deroppe jo, jo. Jeg havde en lille grisebasser om hen. Ja, vi havde lille om hen. Jeg skulle ikke kunne sige, jamen, men... Nej. Men hvis valget står mellem Randers Regnskov ja. og grisen derude, okay. mm. så vælger jeg så væ Ja. ja, men det, det synes jeg er en god anbefaling ja. Nu vil vi jo snart have været noget ved her i Skagen Og ikke mindst med vejs med dig God gammel slået en Madsen Ja, nu er det slut Hvad så? Så skal vi ind til Bornholm? Ja, nu er det slut Nu jeg ved, jeg er jeg ude i gangen med min familie Så øh, farvel og tak herfra Det var dejligt at være i radioen Uh, hej vilde dyr. Uh, hej vilde. dyr. Hvor går det hurtigt i radioen men. man får det ene at vide, man får det andet at vide Og det er en, der smerter mig lidt Det er at vi ikke fået fundet Nej, jeg er til den blonde æbleparkit. Ja. korrekt. Til gengæld vil jeg den, sige at øh, jeg ikke så blå men altså er det er så det er så gul æble, ja. ja. Men den er helt ikke kommet. Den sidder stadig nede på Biofinkevej eller noget eller noget. Jeg er helt lidt jeg er lidt jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg rødt over dem grisen. Det er også. Jeg ved i ikke, hvad jeg skal sige. Men det var, men det var hyggeligt at have dig med, andre Tak, Nu skal jeg I til Skanderborg, og der er jeg selv grundangst over, at I skal ud til de unge mennesker igen. I skal ja. ned til, hvor det er hipt, og det er jysk hipt, og det er en farlig kombination. Det Næste rigtigt. uge står den på Pink og Bacardi Breezer hele ugen. Ja. SMS-vand. Jeg siger, dig, der kommer bare på. Ja, det gør der. Og jeg, og jeg ved, at I men I skal tage med tang. Ja. Jeg vil gerne sige, uh, tak til alle i Skagen, som har hjulpet med at lave programmet. Tak til Parkhuset, og tak til holdet bag uh, ja. De Sprøde Heste. Et hold, som er så godt som ja. dag. Ja. Men vi kan okay. ikke snakke, at du skal på stationerne. Ja, sammen. og så bliver vi De Sprøde Heste, som vi plejer at slutte for anden gang i dag. Skal mm -hmm. vi nemlig have uh, sangen. Sang, ja, min, Hvad min sang. Hvad hedder? Hun er Julie London, ja. og, og, og, og, og bør sidde et eller andet sted i Sydengland nu og tænke, Hvad er fanden foregår der nu? år? Okay. De spiller min sang. Ja. Og det er jo en sang, som vi har fået mange breve om. Ja. Fordi den kan ikke ud på overglade Nej, det er, det er så. også en soundtrack på Six 6 der Hvis man går ned og gør sig til gode med sin pladepusher Tak herfra og tilbage til virkeligheden